Ihminen voi valita oman vanhuseläkeikänsä 63 ja 68 vuoden välissä. Voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee pieni varhennusvähennys. Uudessa järjestelmässä on varsin mittavat kannustin karttumat, jotka alkavat jo tuolta 53 vuoden iästä aluksi. Eläkettä alkaa karttoa 1,9 prosenttia.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 pop tuli myös sitten viesti, missä se monet ei ja elä eläkeuudistusta hieman kiristi. Niin tässä kesällä me ollaan näitä kesittämättömiä sanotuksia käyty läpi, mitä löytyy levytyksiä. Ja mun mielestä tämä työeläkeuudistus 2005, se on klassikko. Ja, ja myös tämä Sandstone. Mä oon jo kerran aikaisemmin soittanut näissä lähetyksissä tänne ja tämä saa erittäin suuren suosien, koska eihän näistä sanotuksista... Tuota, tuota, no niin Selvä Erkikää, eikä myöskään m ja tota, no, niin... Mikä Mikä sä olit? Anita Rocket. Anita yeah, te yeah. oikein ootte? Miksi te Puh. ootte täällä? Me ollaan Space Rocket Chicks. Okei, no, äh, okay, no <laughs> <laughs> Me voitettiin Suomen Paskin-bändikilpailu 2014, kun me tultiin maalle. Maan eikä me ollaan vieläkään silloin. parannuttu. E. E. Joo, jo, tosta näkärä, näkärä, näkärä. Voitte, se, tota, no, niin... te, te innostui. Niin siis Ikään kuin versio esittää tästä Sunstormista jossain Joo, ihan joo. mikä on versio. Ihan, ihan mikä va okay, okay, täällä. Okei, teillä useampia versioita. Joo, on. no, no ei nähdä. me niin olla harjoiteltu, mutta, mutta on... me voidaan vetää. Joo, <laughs> joo niin, <laughs> Meillä on tain... paljon soittimia mukana. Tain. Joo, <laughs> joo, Metal-versio voisi tulla ja Pump-versio. Ja, ja... Joo, joo, ja, ja, tai mitä nyt onkaan. No ihmiset voi ehdottaa ja näinpä pois. Mutta tossa oli työeläkeuudistus 2005. En mitä ja, ja millainen uusi työeläke oikein on johtaja Markku jäskeläinen telasta? Se oli 1,4 sekuntia kesti ja tässä lukee, että loppuun että kun nuoremmilla. Se oli, se oli hyvä biisi, mutta otetaan uudestaan. Sarstonin kanssa. Aikaisempaa, selkeämpi. On ja niin on, kyllä. järjestelmä, joka. Molemmat. Alkaa kerätä. Nuori, joka kiinnostaa. 18 vuoden iästä ja. Ai tarvitsee! 68. on 6, 8, Työ, järjestelmässä. Järjestelmässä. myöskin joustavan eläkeiän. Eli on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan uh, ihminen voi valita oman vanhuseläkeikänsä 63 ja 68 vuoden välissä. Uh, voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee pieni Uudessa järjestelmässä on varsin mittavat Kannustin karttumat, jotka alkavat tuolta 53 vuoden iästä aluksi, eläkettä alkaa karttoa 1,9 prosenttia vuosiansioista. Ja sitten 60-30-vuodesta lähtien 4,5 prosenttia. Kolminkertainen määrä siihen verrattuna vuoden iästä. tuli kysymys, onko tämä uusi tai ei. Kello on nyt, se on 15.06.41. Ja Suomessa on persut hallituksessa. T Tämä ei uusita uusinta vuoreita 2005. Työlläkään uusinta vuoreita 2005 tuli bombaali tai 2005, viesti, mutta... Mutta, mutta tuota, no niin, tuosta tuli... Tuota, no niin, tuosta, ää, Mulla itsekin kävi se mielessä, mutta mä sanon, ajattelin, että minä en sitä sano. Ja toivo, koska varmaan joku toivoo, että Sandstormista olisi Rege-versio. se sinne se Rege-versio Sandstormista? Ai, varmaan Ulla, mistä vaan menetään Rege-versiota. Kyllä, no niin, rege okay, kyllä varmaan. Okay, ton, Toni? Ton. Mitä? Heti. No sä olet tuonut niistä rekeiversioa nyt. Nyt heti. Okei. Okay. No, he, he, huomenna, huomenna, huomenna puoli yhdeksän <tos> aamulla. <tos> Onko tämä rekeetä vai? <tos> Tuolla, katso, ihme, ihmetteleviä katseita tulee tuota ikkunaa. Hei Otetaan taas tois samaa, samaa tausta nyt tuota, työeläkeuudistuksen kanssa. Ja sit, kun se loppuu... Mä, mä, niin Mä, mä näytän sit, kun se työeläkeuudistus loppuu, niin sitten sä oot kanssa valmiina siellä. Niin on... se, se tulee sit, kun se on loppunut. Tää kestää siis minuuttiin seitsemän sekuntia. Oh. Eli hetkällä, niin mikä Tässä on tää siis... Mitä ja millainen uusi työeläkeuudistus oikein on johtaja Markku J. Jääskeläinen telasta? Noni. Uusi työeläke on huomattavasti aikaisempaa selkeämpi ja kattavampi järjestelmä, joka... Alkaa kerätä eläketurvaa 18 vuoden iästä ja sitten jatkuu 68 vuoden ikään. Pitää sisällään myöskin joustavan eläkeijän, joten on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan uh, ihminen voi valita oman vanhuseläki 63 ja 68 vuoden välissä. Uh, voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee uh, pieni varhinnus. Yhteistyössä järjestelmässä on varsin mittavat kannustin jotka alkavat jo 53 vuoden iästä aluksi. Eläkettä alkaa karttaa 1,9 prosenttia vuosiansijoista ja sitten 63 ikävuodesta lähtien peräti 4,5 prosenttia. Ehkä kolminkertainen määrä siihen verrattuna kuin nuoremmilla. This is to you all the cancha people! Se nyt ei oikein kesti vähän aikaa, mutta sä et pervenä eläkkeelle sillä, sillä välin. ja Tuossa ennustettiin, että kart karttomat kartomat alkoivat kertoa jo 53 vuoden jälkeen. Yeah. Jee! Ei tarvitse kauan odotella joo. Löytyykö vielä huuliharppu? Joo. Tätä on kunella napeella kotona hymyilee ja tietysti kun ihmiset alkaa, vielä pitää mukavaa näitä. Okei, nyt ei ymmärrä. Mulla on mutta löytyykö huuliharpua? Ei. No ei. Ei ole mukana. Joo, niin löytyy, mutta ei ole mukana. Hyvä. Niin Joo. Että kaikki tietää, että on kuitenkin. Joo, hyvä, että tämä on oleellista. Työjälkeen 2005 löytyy kaiken kaikkiaan viisi eri stygeet. Ja nyt koneellaan kakkos tyge. Miksi? Miksi? työeläkeuudistus on tarpeellinen johtaja Markku Jäskeläinen. Eli äsken, äsken kuultiin, että miksi ja millainen on uusi työeläkeuudistus ja nyt sitten kuullaan Markku Jäskeläiseltä että miksi työeläkeuudistus on tarpeellinen. No niin. Suomessa on pyritty tällaisen kannustavaan järjestelmään, jossa, jossa ei ole tarvetta sen enempää eläkkeiden leikkauksiin kuin myöskään eläkemaksujen korotuksiin. Suomessa pyritään siihen, että pidentämällä hieman työuraa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 rahastoihin kerätty jo 84 miljardia. Hei, jätetään, jätetään jännään paikkaan. Nyt, no, joo. Tuossa, tuossa on vielä 50 sekuntia jäljellä. Ihmiset, tiedä, miten toi päättyi, miten aika monet hiisäni. Mutta niin kuin te, te sanotteet, että te, te, Space Rocket Sixistä, niin täällä kävi kaksi mimendaalia niin Lesbos-pessussa ja, ja mm -hmm. mun piti pyytää niiltä, että, että tota, no, niin, Space Rocket Sixillä on tämä Can get it up for me? Lessuspessuna olisi sopinut versiointiin eri sanoilla, että can you get it wet for me? Voitteko vetää nyt sen version tähän näin? Can you get it wet for eri wet for me? sitten wet for me? Keri Keri. Ua a la la la. U la la la. la la la. la la suosikkimaana on Suomi. Eläkerahoista edelleenkin yli kolmasosa osaa sijoitetaan Suomeen.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 Ja nyt voidaan arvioida, että jos tämä työeläkeuudistuksen tavoitteet toteutuvat, niin työeläkejärjestelmän rahoitus on turvattu vuoteen 2050 saakka. No niin hei! 2005 on mihin viilastisastu? Nyt voi jäädä vaivaa se Perkele, Kuunnella! Joo. Taas, Joo. Joo. Joo. Niin. Suomessa on pyritty tällaisen kannustavaa järjestelmää, jossa, jossa ei ole tarvetta sen enempää eläkiirille leikkauksiin kuin myöskään eläkemaksujen korotuksiin. Suomessa pyritään siihen, että pidentämällä hieman työuraa pystytään turvaamaan eläkejärjestelmän järjestelmien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 on työtetty kaikkiin suurimpiin euromaihin ja, ja sitten myöskin peräisiin muihin suurin ettei osuus, kun ei USA järjestelmä on rakennettu hyvin pitkällä aika jänteellä sillä lailla, että nämä taloudelliset laskelmat yli vuoden 2050 nyt voidaan jo arvioida, että niin, työeläkeuudistuksen tavoitteet toteutuvat, niin työeläkielistämään rahoitus on turvattu vuoteen 2050 saakka. 50, yeah! totasoituna versio löytyy YouTubista ja jos joku haluaa haitarin versio mutta ei tarvitse olla haitarine tätä koko kanavaa. Ei tullu nyt hanurit mukaan. On täällä. Hei, joo, on hanurit. No nyt täällä meni kiireen kiitoseksi. Nyt tulee, nyt tulee. Pepp, läppap. Paukutatte peppandereitä vastakkain. Odotan vaikka miksi mikki mikki se väi lähdettiin persi tänne. Kyllä se on niin. Tasan meillä myös täväs puusika täällä. Niin hanurit pepp paukutatte te hanureita tottavallaan. No joo, okei. Okei. No niin hytty on nyt paukutellaanhanureita. Hyvä. No niin, Hanurin versio. Sano takaisin, kun te olette aloittanut. Aloittaako nyt? Mikä, Alo mikä biisi? Sunstorm. Okei, okay. okay. okay. nyt alkaa. dummetal Metal Doom Metal versio tosta to, Sanstormista. Ainakin tavallaan jo. <hankin> ainakin tavallaan niin. jo. No niin nyt tulee nyt olekin tavallaan jo versio tosta to, niin Sanstormista Doom Metal versio. Ja jos mä alan tän auton nokiksi niin että päästää esiin vähän tunnetta. Okei. Jaha mä alan tavallaan jo. Joo, jo, okei. Okay. <hankin> Lis Radio, Local Radio, The Local Radio. 598.5. Hei, ne kuussa konepajan Bruno, tuo Vallilan DJ Halliparatiisi tuo lauteille Black Lizardin, Double M:n, Keiskan, Flipperin, Iisan, Gazellit. Töhieringin, Sitimänin, Nollaklubin, Big Palman, Sumatranet-Emmiin, Noah Kinin, Töölön-Ketterän, konepojanbruno.com. Ai niin, ja keskiviikkosin freaktime noin noi brunaterassia vaihtuvilla dj Ja onhan siellä sensaatiomainen lahti Ja myös ruokaa, ja kirppistä, ja taidetta, ja terdeä, ja jooga, ja tatskoja, ja workshoppeja. Radiomedia. Kaupallisen radion edunvalvoja. Lue radiomedia.fi Radiomedia.fi Hei, hidasta vähän. Oko. Okay. Hidasta vielä. Hidasta, hidasta. Okei. Okay. Hyvä. Nyt voit taas vähän kiihdyttää. OK. Nyt hidasta taas. Äh. Aha. Hidasta, hidasta. Okei. Okay. Eh, nyt mä melkein pysähdyn. Hyvä. Nyt voit taas ajaa. Mitä tää on? nykimistä, miksi pitää ajaa tälle? No pitää ajaa varovasti. Täällä on lapsia, kiissoja, pyöräilijöitä. No joo, mutta eihän sun sentään tällä tavalla tarvii ajaa. No ei, mutta mä yritän lukea meidän keikkajulisteen. Hei, tos tolpassa on taas yksi. Hidasta, hidasta, hidasta. Tee kuten bändi. Valitse nopeus tilanteen mukaan. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva. Kesä ja burgeri. Ai että, on muuten ihan voittaja setti. Ja vaikka itse sanonkin, niin ihan sama mihin saakka reissaas, niin en ole vieläkään Brondan burgeria mehukkaampaa löytänyt. Tu vaikka itse tsekkaa ja pöydän saat muuten varattua osoitteesta www.ramintolabronda.fi. Tänään on hyvä päivä olla ystävien seurassa. Radio Helsinki Taajuudella 98,5. Eläkettä rupee karttumaan 18-vuotiaana.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 Paljon on puhuttu tästä opiskeluajasta. Sekin tuo nyt sitten uutta tuulta tämä työeläkeuudistus. Tämä opiskeluajan eläketurva on kokonaan uusi. Sitä ei aikaisemmin ole ollut. ja Nyt sitten tämän päivän opiskelijoille karttuu eläkettä kolmelta tai jopa viideltä vuodelta tutkinnon tasosta.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 Tota, tässä tuli viesti, tota, mä en huomannutkaan, että tämä vaihtui tässä, mä en koskaan päässyt toista tässä pidemmälle, mutta tässä tota, niin, lähetys tuntui jotenkin toistavan itse, itseään. Ja tässä oli eri tyyppi, tuli eri tyyppi, voi hyvän aikaisen tähän näin. Tässä oli siis, tuossa siis Jääskelä, niin ja tuossa oli sitten Ää, Tapio Karsikas ETK:sta, sta siis käsittää, tap, annetaanko Tapsalle, Tapsalle, Tapsalle aplointi, tapsa, Tapsalle on aika Siihen oli viehet, viehettävä semmoinen maalaispivainen. Oli, oli, oli semmoinen, semmoinen mukavalla lupsakkaalla murtilla tuli. Kyllä, kyllä, ja, ky ky ky ky ja, ja kun otetaan sitten, annetaan Tapsallekin mahdollisuus, koska kyllä Tapsa on mun mielestä kovempi, jatka Markku J. niin on, on kyllä <lacht> mä oon Tapsa-faneet täällä <lacht> ehdottomasti, ja, ja mä voin kertoa, että tässä tässä on 5. eri niin tässä on kaksi tykejä, oli noista Markku J. Jäskäläistykejä, ja Loput lopu, sty, lopu, Stygeistä on sitten Tapio Karsikas Stygei. No eli loppuraus on hyvä, saadaan loppuraus tässä. Laitetaan Tapio Karsikas uudestaan tuosta Stygei. Ja mä en tiedä kuka tuosta oli välissä lärpättämässä, mutta kuitenkin. Mutta otetaan siihen Tapsallekin annettaen kanssa tuo tausta. Eläkettä rupeaa kartumaan 18 vuotta. Mitä kuulostaa sitä, se on kuolemassa. Eli tämän päivän. Aiikö tää vähän siihen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 Tämä opiskelua ja eläketurva Tämä oli kommentti koment, tuossa tuli viesti, että Aalat toi että Tapsa arvostan lempiä ja asiallinen. Kyllä on lempia ja asiallinen. Nimenomaan, tapsa, nimenomaan. Tapsa, kyllä. nimenomaan. Ja, ja Karskassa jolle Liian virkamies tuli tuossa noin ja ja ja, ja Sitten mun mielestä vaikkaa asia naisään, niin niin. tuo vielä semmoista väriä ja pehmeyttä siihen. Joo, oh, kyllä. kokonaan uusi. Sitä ei aikaisemmin ole ollut. Ja... Täällä nyt tää sieltä tämän päivän opiskelijoille karttua eläkettä ja omilta, vaikka jopa viideltä vuodelta tutkinnon tasosta riippuen. Ja tässä on tällainen ansio, jota käytetään laskennallisena. Vähän riviis 100 euroa. Ajatellaan, että tällä 500 e euron palkalla olisi töissä. Niin tästä opiskelusta kertyy sama eläke. Tuossa Jonnulta tuli viesti, että, että mä en tiedä kuka tämä tyyppi on, mutta herkkä on. Kyllä on, kyllä on. Se oli herkkä. Ei tää on muuten tulla mukaan tähän näin. Jammakkaan. Ja, me ei tässä voi messi, vaan sanoi niin. Maihan viikon vuori. Koska hilosatko sä sanat? Mä Noritsen? Noritsen sanot tuota. Tota noin, niin saksä kaikki tuohon. Etpä tapsaukutti kova jättäisi odotta. Miten tapsaamiseen toimi toi väärin politistosta reverse. Eläkettä alle. Eläkö rupee karttumaan 18 vuotiaana. Elikkä tämän päivän nuoret sitten kartuttavat eläkettä jo kaikista kesätyöistä ja jos nuorena menee töihin niin Sieltä kertyy eläkettä, että käle leis, niin ne hyöteet enemmän ruunsa ja syötäisiä katsikaa. Hoijatte käle tavat putraakka, nyt istä ruunna ja mämät häkile. No näinhän se oli. No ei tohu, että se on näkökulmasta, on käle. No, Tapio Karsikas. Tapsala ta, ta, ta, ta, ta on, ta on faneja. Varmaan eniten faneja tällä hetkellä, ikinä missään, koskaan. Tapio ta, ta Karsikkaalla. et kosta Mitä kokohan se on? Hei, kuulakaa Tapio Karsikas ETK-kosta. Onko Tapsa vielä hommissa siellä niin, että voidaan vaikka ripottaa. Rippa saa Tapsalle. Täällä on. Pari. <harmat, harmat> Tapio Karsikas, Black Lodge totta noi niin, jo ne ole niin hei niin si pystytkö laulamaan samalla kun se soittaa sitten Tarvitset... niin. on se niin väli on se niin väliä <laughs> joo. Noniin, hyvä Mä voin kertoa, kertoa tässä vaiheessa, tämä vähän, vähän spoilerin, miten käy osa-aika-eläkkeen yht, yht, yht, yhteyspäällikkö Tapio Karsikas ETK:sta? Niin se on myös yhteyspäällikkö, ei mikään turhaa jätkä. Yhteyspäällikkö, Oho. no jumala, eee. no nyt on taas pöksyt pyörimään. Todella. <laughs> mä, mä, mä voin kohta, kohta selviää että miten käy osa-aika-eläkkeen. Kaikkien uh -huh. yhteyksien päällikkö. No, Oni, niin, mutta uh -huh. ei nyt, nyt my, my heart go on. Ihanaa. Ai ilman mitään. Niin, ilman mitään. Ilman Aie, mitään. Mä odotin sitä panhuilua. Haluutteko sitä <tos> <tos> Okei, okay, okei. Okay. Jatketaanko tästä keskeltä vai alusta? Laitetaan alusta. Al alustarit järjät, mistä kostaa sanat, Siinä, on enemmän, niinku, Siinä on sitten enemmän niinku no. on Noin. Tässä siis työntekijä uudistusta So stop the Ää, ah. ää, nyt nyt eläkkeellä oleva Tapio Karskas ETK. On. Eli Tuulari on, on, ei vakkari, nyt Tuulani Tuollainen petkä löytyy Google, Googlella e ETK-sivulla. <svall> Olen siis ylpeä Tulari, ihanaa, tauta, tämä Titanikin tahtiin. Siis hän on nyt ah. eläkkeellä, Tapsa on eläkkeellä. ei, ETK? Siis te on, siis se tietää, millaista on olla eläkkeellä, hyvä. koska se oli ennakkoasia, se oli ennakkoa Tapsa! Kyllä. Tapsa! Uh. Tapsa! Hyvä, tapsa! Tapsa! Tapsa! ei aika sen ole olo. Se on, elo, nimessä ja äitis. Minä suunaan Mä oon mutta vaikka mutta tuo, että tuo, niin istuut niin isommat. i on, että se se että se on, että Niin on, että se se Hojat se käle tavat muraat Nä niste runnagaa Anna ei tuumba suot näken he budette Musika, naisista tuli naisista televiesteitä. Naukkuja naisia sitten! Kuulostaa vähän niau, sitä, kun kissa kävisi reitti tai istuimonia, niin niin niin niin niin niin niin niin niin tuli mieleen, osaatteko te niin niin rapsodi, rapsodi, rapsodi. kyllä siltä pohjaltahan mennään Kyllä. kaikki muutkin vedetään. Mä katson vedetä. sanat, sanat vielä. Joo. Kattakai. Kattakai. Valmiina. Ai, vasta vai. Mutta aloitetaanko me ihan alusta? Ai, no, aloitetaan alusta. Okei. Okay. Pää päälle. Vai onko se niin? Kyllä oli. Vai kumpikin? Is this Fantasy. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. mama light. <coughs> <laughs> no, hey, mm. hey, hey, hey, you say of has come. Since shivers down my spine. Heart is aching all the time. Goodbye, everybody. I'm love to go. <laughs> <woman. laughs> Galamush, Galamush, will you do the fan <laughs> very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, G Gal This life from this most lost sea Easy come, easy go, let me, let me go This miller, no! Never let go, me go! we never let me go! This miller, we will never let you go! Never let you go, never let you go! Never let me go, Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. That's a careful for me, for me, for me. So you think you can sow me a speech in my eye. So you think you can love me and leave me to die. Eläkettä jo tulee tarkkumaan 18-vuotiaana. että tämän päivän nuoret sitten tarkuttavat eläkettä jo kaikista kesätöistä. Ja jos nuorena menee töihin, niin sieltä tehtyy yhä. Ai, että haluaa Tosin... No ei, no! Lappunut. Mä vedän tätä niinku ihan silleen fiilistä voi ajattelua. Yeah, jaa, yeah. oh, yeah. jaa. Äh, Täällä on puhuttu ja. Really Tämä opiskelua ja really on kokonaan Sitä ei really Ja tämän Karttu, eläkettä, kolmelta. Kuuntele ystävää, Radio Helsinki, taajuudella 98.5. Katso moi, hyvä kun sä tuit paikalle. Sähän dikkaat suomalaista muotia ja hyvää saftoa. Samalla kun käyn hertsikassa marinekoilla, niin poikkeaa maritorilla lounaalla tai pulla Ollaan nimittäin koko kesä avoin. Maku, alkuperä, intohimo. maritori.justi.fi. Mä tykkään siitä, että siinä on myös tämä kanava-info mukana. Radiot.fi. Modern Sky-festivaali järjestetään äänivallissa 26–27. elokuuta. Keskeyttä, mitä olen tekemässä. Google Madern Sky Helsinki ja Sukela Syvyyssiini. Hei! Hidasta vähän. Oko. Okay. Hidasta vielä. Hidasta, hidasta. Okei. Okay. Hyvä. Nyt voit taas vähän kiire. OK. Nyt. Hidasta taas. Äh, Ahaa. Hidasta, hidasta. Okei. Okay. Ee, nyt mä melkein pysähdyn. Hyvä, nyt voi taas ajaa. Mitä tää on? Ihmen nykimistä, miksi pitää ajaa tälleen? No taajamassa pitää ajaa varovasti. Täällä on lapsia, kiissoja, pyöräilijöitä. No joo, mut eihän sun tällä tavalla tarvi ajaa. No ei, mut mä yritän lukea meidän keikkajulisteen. Hei, tos tolpassa on taas yksi. Hihdasta, hihdasta, hihdasta. Tee kuten bändi. Valitse nopeus tilanteen mukaan. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.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 Koskee 1947 ja sen jälkeen syntymä. Toinen heikennys on se, että tästä eläkkeellä olosta siitä karttuma pienen, kun se nyt on puolitoista prosenttia vuotta kohti, niin tämä laskee 0,75. Mutta sitten toisaalta Tästä työstä, kun myöskin eläkettä, prosentti, 63 ikävuoden jälkeen nousee. Että kyllä osa-aika-eläke säilyttää tämmöisen houkuttelevan luonteensa edelleen. Hyvä! Uhu! Multa, multa. Vähän välistä, no, joku joku la, laittakaa selkäilva puolella nopeudella kun kohtaisit pois osa aika eläkkeen. saamisen edellytykset säilyvät ennallaan. sinne tulee Ei, vähäisiä puoluksia. merkittävin on niistä se että Hei, mut hei, hei, tässä naurovat lejolaatit, mutta tässä on niitä, tässä on tässä tehty pelkästään siis naurua tähän, näin, mitä on ehkä ihmiset huomannut tosiaan, että taustalla tässä on niitä, tässä on teksti laura, Joo. tämästi, joo. <tos> <tos> Jau. <laughs> Minu. <Jou. Jou, jou. laughs> te ei saa. Kümme jaksata. Tämä ikärajan nosto koskee 1947 ja sen jälkeen syntymä. Toinen heikennys on se, että tästä olosta siitä tarttuma pienenee. Kun se nyt on puolitoista prosenttia vuotta kohti, niin tämä laskee 4,75. Mutta sitten toisaalta tästä työstä, kun tarttuu myöskin eläkettä, niin sen tarttuma prosenttiin 63. ikävuoden jälkeen nousee. Että kyllä osa-aika eläke säilyttää tämmöisen houkuttelevan luonteensa Se on nyt 3 eri DD-versiota päällekkäin. Voit Yks tulee väärinpäin, yksi tulee, tulee normaalinopeudulla, yksi tulee nopeutettuna. Uh! Hyvä suunnitelma. Tässä tulee nopeutettuna, tämä on näin. Onko siellä vain kolme soittista verta Vain kolme soittista viertää päälle. meillä on kaksoitista täällä näin, plus noin Hello weekend festival! here! Ah. <laughs> Olet lähtenyt soimaan Leksin kanssa. Nälkä, tykykynyttäjä, tykykynyttäjä. Voisitko nyt sitten, että me tästä tuo on tuo Akkapelainen, se olisi varmaan johdonituristusta. Niin Tän tyyppi. Ei, ei, ei, ei. Tämän tyyppinen. Ei, ei. Sulla jo, no niin. Pelkästään, niin, Pelkästään oralitisia orali, orali, orali, orali. hommia. O, nyt, versio Pelkästään sulla nyt se. Anna sinulta karkassa se valepunainen, mikä sinulta karkaskaa? kasvi? Valepunainen kukka. Tipku. Se oli mun varvas sormuksessa. Tää on hyvin Kesäheltä, Seksiheltiä, kun on nyt, niin. Niin. Palataan. En mä pysty sanoa enempää, mutta näin siinä kävi, että jos joku näkee, niin se on mun. Katsotaan, katsotaan, että on tullut jos te olette Samboksen ääressä. Katsokaa Atalaiton viestiä. Jo. Jo. Se, on, se, on, se on ehkä parhaan näköinen viesti, mikä ikinä Mitä on ollut. No niin, no, siis se on nyt. Joo, tulkaa katsomaan tämän.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 Mä pyysti ta mä ta ta ta ta ta ta ta ta on ta nyt. ta on ta ta ta ta ta ta ta ta ta on Tunka. Ei, nyt hän ei, ja Space rocket six cover. Shiver shiver shiver. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. minäkin Joo. Joo. Joo. <tos> <tos> no se tuli varmaan tuli saata ennätyksen näästelle suorituspaineita kasataan. No mutta hei. Noni. Noni. Noni. <tos>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 Oliko se siinä? Di Oli. Ei, ei, onko tämä se väliosa, missä tuli vähän taukoa. No taukoa? Niin. <laughs> Hyvä. <laughs> Sitten se Kuten me joku mielisääräjällä huomioon, kun on puolellainen. Miettää nähdä se loppunut pian se loppuu ihan alusta miten se on se se tässä tähän miten vaikuttaa työttömiin yhteyspäätökö tapia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 perusteella lasketaan tätä eläkettä eli sen palkan perusteella mikä on siellä työttömyyspäivärahan perustana. Uh Huuhuu, nyt on vedetty koko levyitys läpi työllisyysuudistus 2005. Oh Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. <situpritys> Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Tapsa. Meillä on aikaa vielä tässä kolme minuuttia. Te ehditte tänne vetää Sandstormista vielä Punk-versio. Onko teille Punk-versio halussa? Kyllä se on. Se voi muistuttaa sitä Doom-versiota. Okei, okei. Hyvät näistä tiedät, Space Trucker 6 ja Sandstorms ja D-Roodin Sjärnström ja mnook Ja Sen jälkeen hyvät näistä tiedät, Työeläkemystys 2005! Työeläjy uudistuksesta sanoin! Työeläkemuutos tuo positiivisia asioita 18-vuotiailla yhteisvälkeä Tapio Kaas kanssa e eteenpostettuna kohta Rupee 18 eläkettä rupeaa karttumaan 18-vuotiaana. Tapsa! Tapsa! Vielä kertaa! Tapsa! Tapsa! Eläkettä rupeaa karttumaan Tapsa! Tapsa! Tapsa! Tapsa! Tapsa! Eläkettä rupeaa karttumaan 18-vuotiaana. Elikkä tämän päivän nuoret sitten kartuttavat eläkettä jo Kaikista kesätöistä ja jos nuorena menee töihin, niin sieltä kertyy eläkettä. Aikaisemmin tämä meni tavallaan hukkaan. Tosin harvinaisissa tilanteissa, jos tällainen nuori tuli työkyvyttömäksi, niin hän sai työkyvyttömyyseläkkeen jo aikaisemmin. Paljonnan tästä opiskeluajasta. Sekin tuo nyt sitten enetut tuulta tätä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 Vähän yli 500 euroa ajatellaan, että tällä 500 euron palkalla olisi töissä, niin tästä opiskelusta kertyy sama eläke.